Välkomna till Eskapisterna, podcasten där fantasi blir lite verkligare. Åtminstone för oss och just nu. Jag som pratar heter Daniel Arling och med mig har jag min vän, ständig bisittare och vårt torn på spelbrädet, Thomas Engström. det Danny. Hej på dig Thomas. Har du eh, spelat någon eh, spännande match på sistone? Det gick inte sådär jättebra för mig. Jag är inte en schackspelare, har varit men är inte längre det är, det är för jobbigt för mig och, och mitt stackars Trötta huvud. <laughs> jag var väldigt fascinerad av schack när jag var yngre. Jag yes, samma här. Jag gick faktiskt ett par sådana här schacklektioner på en sån här lokal schackklubb och Oj, okay. tyckte det var väldigt spännande och väldigt roligt. Men jag tror inte jag riktigt har sinnet för det. <laughs> jag planerar inte i förväg eller um, tänker efter ordentligt utan jag spelar mer dramatiskt. och... <laughs> Det slutar aldrig bra. Ligger till ljudeffekter. Nej, kanske inte så dramatiskt. Tornet är det väg att krocka. och nej! Det är väl att man har sett för många filmer och man tror att livet är ibland som en film. Att om jag gör en dramatisk handling ja, så kommer det. det att Visst. bära upp allt. Men i verkligheten gör det inte det. I slow motion flyttar du typ, antingen drottningen eller löparen när bara springer över planen ja, det var kul att spela schack en gång i tiden det var det, jag var jätte förtjust i, i högstadiet och varenda lunchrast nästan spenderades på biblioteket där de hade två stycken schackbord som man kunde sitta och spela på, jag brukade rent skriva upp vissa drag och hur många gånger jag hade vunnit mot en viss person och sådär och satt över det hemma, det var, det var mm. kul en gång i tiden verkligen det låter ju jättespännande ja, det är synd att man har jag vet inte det är inte som att man har vuxit ifrån det schack schackspelas ju av vuxna människor också men ja, jag har övergått till vad jag tycker är mer spännande spel helt enkelt, för det här med abstrakta spel överlag, det är inte längre riktigt min grej, helt enkelt <laughs> Nej, du vill ju ha äventyrspel med många pjäser fantastiska miljöer och gärna kort med ja, färgglada bilder Exakt vad jag vill, ju fler figurer, gärna av drakar och annat häftigt, desto bättre så att kanske om man bytte ut och alla schackpjäser mot några mera eh, fantasiaktiga figurer. Eller varför inte bara Sharonas krigschack och sånt? Alltså då, då blir det lite häftigare och lite roligare ändå på något jättekonstigt sätt. Och så finns det ju också väldigt fina schackspel med väldigt utserade figurer ja, och liknande. Visst, så. det gör det ju. Jo, man, egentligen skulle man ha haft ett schackspel hemma som är eh, riktigt exklusivt på något vis. Att det är glaschack till exempel, eller att pjäserna bara är väldigt, väldigt vackert framsnidade. Mm. Då skulle jag ändå kunna tänka mig att ha det i samlingen mycket bara för att... Jo, men det är lite spelens spel, så mm. att säga. Det... Även om man inte spelar det så är det det är brädspelet med stort B. Ja, det är det. Det är väldigt, det är väldigt mycket så här, respektingivande. Alltså, Schack kräver verkligen verkligen mycket av ens tankar för att man ska ordentligt kunna göra ett bra drag och även som du säger man ska ju planera framåt också flera drag och det är ju det mm. som är det, det är kluriga verkligen mm. och jag hör hemma här och nu så att jag har aldrig varit bra på det <laughs> <laughs> ja, det är tur att det inte är vi som har spelat så mycket schack den här gången utan mera våra huvudpersoner i den här filmen vi har sett ja för vad är det vi har tittat på vi har kikat närmare på en film som heter Knights of the South Bronx som hade premiär 2005 åtminstone i USA men den kom inte till Sverige förrän 2008. Mm. Och den är då regisserad av Alan Hughes och skriven av Jamal Joseph och baserad på en sann historia av mm. David McEnelty. Som lärde ja, skolbarn i Bronxområdet att spela schack på hög nivå och mm. har också vunnit priser i det. Mm. Och jag älskar ju en historia av den här typen när någon som är på botten får mm. en chans att mm. nå toppen. Absolut. När det är en välvillig mentor som kommer in och lyfter personen ja. och så vidare. Det är ju många filmer och böcker som har det temat. Mm. Och det. Mm. det är ett tema som jag tycker aldrig blir för uttjatat. Mm. Nej, det ligger mig väldigt varmt om hjärtat också. Jag har sett mycket både sånt som är tecknat och otecknat som har just det här, den här premissen och det är alltid spännande. Det är det verkligen. Det går ju att variera på väldigt många sätt också. Sen är det ju alltid roligt när du bygger på någonting som har hänt oh. att det har varit en man, eller kvinna för all del, men i det här fallet är det ju en man <laughs> ja. som har valt att ägna sin tid att inspirera folk mm. och hjälpa dem att nå en, en potential som de kanske inte nått annars Nej, visst Men jag, jag skulle vilja ta upp en sak redan här och nu innan vi pratar vidare om filmen mm. Och det är begreppet baserat på en verklig historia. Mm. För det är ju någonting man ser både på filmomslag och bokomslag. Baserat på en verklig historia. Mm. Efter någonting som hände på riktigt och mm. så vidare och så vidare. Och där finns en trend att många tittare och läsare tror att därför är den här boken eller filmen mer värdefull eller bättre. Mm. Och de missar en viktig poäng- och det är att det är fortfarande någon som har skrivit boken. Och det är fortfarande någon som har regisserat en film. Mm. Och då försvinner en hel del av realismen i det rent tekniskt. Mm. För det filtreras ju genom någons tolkning och synsätt på ja, en situation eller en händelse. Men det missar folk lite. Så, ja men Det var så här det hände. Nej! Det var det inte, för detta här är SKVD-spelare. Ja. Det här är dramatiska kameravinklar mm. och färgglada omskrivningar. Mm. Essensen är kanske någonting som händer på riktigt. Men det här är en film. <laughs> Precis, det är fortfarande någonting som ska underhålla en publik. Så att mm. vissa friheter tas i förmodligen den som då har regisserat en film eller för den delen då skrivit en bok för det är ju samma sak där också det ska ju tilltala läsaren också så självklart kommer det ju säkert ha hänt någonting där som ändå gör att det ska bli lite mera tilltalande för den som helt enkelt upplever historien i andra hand mm. så man får nog vara beredd på att det, det var inte exakt så där det gick till men, men det, att det är väldigt väldigt influerat absolut Mm. Man får ju inte glömma att skaparna tar sig stora friheter. Mm. Friheter som vi publiken kanske inte noterar eller har en aning om är mm. där. Mm. Men de som faktiskt var med eller de det faktiskt handlar om kanske ser att ja, men det här sätter ju, det här är dåliga dagar och det där stämmer inte och det där hände inte. och mm. Hon var inte med och så vidare. Mm. I den här har jag ingen aning om hur mycket som stämmer och hur mycket som är en omskrivning. Bara det faktumet att huvudrollen inte heter detsamma som mannen den är baserad på är ju en, en antydan om att vi har tagit oss friheter. Mm. Men jag tycker inte det är ett problem här, därför det är en film. Det är visserligen ett drama, men det är vad jag skulle kalla ett feel-good-drama. Det är en, en film man blir glad av att titta på. Jo, den här har ju inte så många sådana där uh, spänningsmoment riktigt som mm, andra riktiga, alltså riktigt skrivna draman som bara är skrivna för att just fånga publiken har. Så jag mm. tror, det känns inte som att den ska vara allt för överdriven utan det här är nog ändå hyfsat nära sanningen men det, det vet ju som egentligen bara en man och det är ju David vars historia det faktiskt är. Sen får man väl hoppas att han faktiskt har haft någonting då att och, och se till om så han har väl antingen godkänna eller inte godkänna vissa saker som kanske då regissören har velat peta in eller just den som då har skrivit historien för filmen. Ja, det är ju någonting som kan vara värt att kika närmare på privat. Vi, mm. Mm. vi lämnar i alla fall den verkliga historien bakom oss och är bara mm. glada att den har inträffat mm. och hoppas att fler sådana eldsjälar finns och dyker upp i framtiden. Ja, men nu tänker vi fokusera på, på filmen och den tolkningen. Så, vad handlar Knights of the South Bronx om? Jo, affärsmannen Richard har just fått lämna sitt gamla välbetalda jobb och tvingas gå till att agera mellanstadielärare i innerstan istället. Något som inte helt uppskattas av vare sig hustrun eller sonen då det här påverkar ekonomin och deras tidigare så goda livsstil inom familjen. Till roga på allt får Richard dessutom undervisa en problematisk hjärdlass vars individer är måttligt intresserade av att ta åt sig av Richards lärdom, tills en av dem visar intresse för vad som är Richards stora passion här i livet, nämligen att spela schack. En gnista av hopp tänds inom Richard som bestämmer sig för att försöka få hela klassen att lära sig schack och använda sin passion för att bygga upp ett intresse hos eleverna som också kan omvandlas till att stärka deras studier. Och det här visar sig få ett väldigt spännande resultat. Ja, vad kan man säga? Spännande är ordet. Ja, jo, det är det. Helt klart. Men det är spännande på ett vardagsmässigt sätt. Mm. Det är ju inget extravagant eller storslaget utan det här är ett spadtag ur en tillvaro mm. i en, ja, en grundskola i Bronx. Mm. Mm. Ja, som sagt, det, är, det här ska ju ändå vara baserat på någon form av verklig händelse och det är förvisso ett drama men det är inte det här dramat som är skrivet just för att vara ett drama för att vi publiken ska få väldigt så här, starka känslobilder och, och få uppleva saker utan det är ju ganska lågmält egentligen men ändå mm. fortfarande ja, spännande och intressant jag kan tycka det är något vackert i att man inte måste göra det så extremt som möjligt Nej, visst. eller så överdramatiskt som möjligt mm. utan mm. man tar någonting som är väldigt vardagligt men så låter man ändå det som faktiskt är där för skina mm. och skina ganska starkt ändå ja ett vardagsproblem är fortfarande ett vardagsproblem. Det behöver inte handla om liv och död. Alltså, det behöver inte vara så himla allvarligt. Jag menar, det räcker med att man har ett problem inom familjen. Det är fortfarande ett problem och ett ganska stort svårande. Alltså, om, om man då har en en bror eller syster eller en förälder eller vad det nu är som, som kanske har drogproblem eller som har åkat illa ut på något annat vis vi, med, med polisen eller någon, något sånt där skumraska färer så är det ju fortfarande ett problem och ett ganska hemskt sådant. Det mm. behöver inte vara att personen ligger på sjukhus och är döende eller sådant. Eller världen håller på att gå under. Nej, precis. På grund av att monster ska invadera. <laughs> ibland är det ännu värre att ens personliga värld håller på att gå under. Ja, visst. Och det är kanske ett problem som världsligt sett är mikroskopiskt. Mm. Men, men för de inblandade personerna är det ju ett enormt problem. Mm, visst. Och enormt viktigt. Mm. Och jag tycker det är fint när ibland kommer en film som faktiskt belyser att det finns det här också och det här är också viktigt. Mm. Mm. Även fast det kanske inte gäller dig så är det viktigt att du vet om att det händer om inget annat får vara tacksam för vad du faktiskt har. Ja, visst. För många av karaktärerna i den här filmen har ju inte mycket. Nej, Verkligen inte. Vi får ju bekanta oss med några av barnen i synnerhet mer än de andra. Om man får se lite grann här bakom kulisserna så att säga. Just hur de har det i sin vardag. Och i, i, både just med familjen men också bara ute på gatorna och sådär. Mm. Det, det är ju som sagt ändå en, en innerstad där i, i Bronx. Och det är ju verkligen inte den, den lättaste miljön att växa upp i. Mm. Det räcker ju för att vara ett problem verkligen. När du säger det, jag, jag slås direkt av en scen. Det är ganska tidigt som då Richard Mason har börjat som lärare på den här skolan. När han står och undervisar och det knackar på dörren och han blir ombedd att komma ut utav. Jag tror det är vice -rektorn som är där. Och då står det två poliser och en av hans elever. Hon säger, är detta din lärare? Så här, ja, ja, det är bra. Gå in och ha lektion. Vi, vi behöver prata lite. Och man undrar ju liksom, vad tusan är det som har hänt nu? Ja, men Då berättar de att ja, vi gjorde ett tillslag på en sån här knarkarkvart. Och eh, den här flickan var där och försökte få ut sin mamma. Mm. Det är så hemskt att det här håller på att hända. Vi vill därför be dig att göra någonting. Mm. Och man ser ju på honom att han undrar vad, vad ska jag göra? Ja. Men vad polisen därefter säger är så sant på många sätt- att en liten ansträngning här utav dig gör att inte vi måste. Mm. När det gäller vad polisen måste, så är det ju att ta fast dem, ja, så att säga. Just. Mm. Att en liten uppmuntran här i skolan kanske kommer att leda till att hon inte går samma väg som mamman mm. håller på att gå. Mm. Mm. Få tänk vad, lite vägledning som kanske inte är så överansträngande ändå, Nej, i, i sammanhanget. Mm. Det är klart att jag förstår att lärare även i skolor som funkar bra har enorm börda så det är inte det jag säger att ja, men det kan de ta, det är inte det. Men när de vet om det och de kanske lägger det där bara lilla extra, mm, tänk så mycket det kan göra. Mm. Ja, när han ändå som sagt ändå undervisar henne så mm. det, det behövs ju förmodligen inte, förmodligen, men, men det behöver ju inte behövas mer än att han uppmärksammar henne lite extra bara mm. så att hon får känna sig lite mer uppskattad. Mm. Det och när hon gör bra resultat ifrån så att få veta att hon gör bra ja, resultat. Ja, Ofta behövs det ju inte mer än så. Det, mm. det kan rycka så himla långt- bara för att man själv ska känna- att man mår bättre. Jo, men självkänslan ökar ju direkt. Mm. Mm. Det var då. Som de säger där- vad de kan göra är bara sitt jobb. Det vill ja. poliserna, så att ja. säga. Mm. Och de påpekar ju också- att hon har inte gått och blivit arg- eller besviken på livet ännu och det är viktigt att ta dem innan det händer och det är också mm. någonting som man märker färgar Richard och hans beteende därefter mm. väldigt mycket så är man uppmärksam, är det många små små små nyanser som, som finns att se om man verkligen tittar och som färgar hela filmen. Mm, mm. Ja, för han är, ju inte, han är ju inte som sagt tvärnöjd heller egentligen med det här jobbet. Mycket på grund av att han blir ju ändå tvingad att, att ta sig an en klass som han inte vill ha så att säga. För han, han var ju som beredd att undervisa på en lite högre nivå. Alltså jag för mig att det är sjätte klasser han egentligen har, har tänkt undervisa och så sedan får han reda på att det är fjärde klasser och då kan han ju inte lära ut riktigt samma, samma saker för de har ju inte kommit så långt ännu, de är ju inte lika utvecklade så att säga han måste gå, gå tillbaka några steg vad gäller matte och vad gäller liksom historia och, och språk och sådär, så, där. så mm. att han är ju liksom lite missnöjd egentligen, sen speciellt om när det visar sig vara en klass som Ja, men så fort han sätter foten där inne så är det ju det, det är bara oväsen hela tiden ingen bryr sig ens om att han kommer in och försöker presentera sig mm. så att han, han ska ju verkligen inte vara särskilt nöjd just då men han växer ju väldigt snabbt in i rollen som lärare åt de här barnen och han tar ju väldigt väldigt mycket åt sig också av det personligt, speciellt mm. när det blir sådana här scener som med polisen och han får reda på att men oj, har de här personerna, de problemen och vad kan jag göra i så fall för att, för att förbättra situationen och han tar ju också till sig för det är ju en äm, lite bråkigare elev som äm, kallar äm, honom koki ja. för äh, sina tjocka glasögon <laughs> då, och, och det märks att han har inte varit lärare på ett sånt här ställe särskilt länge för han tar direkt åt sig ja visst ordentligt verkligen han är nog inte van vid det men en sak jag är väldigt glad över just när du säger att det är ett stökigt klassrum med stökiga elever. Mm. För när man ser sådana här filmer vanligtvis så är det extremt stökigt. De har verkligen skruvat upp det på max. Ja. De står på stolar och bord och skriker och viftar och kastar saker och så vidare. Här är det mer bara att de, att de sitter och pratar och inte lyssnar och skrattar. och mer... Egentligen en realistisk bild av hur ett stökigt klassrum ser ut. Mm. Mm. Och det är också en sån här detalj jag är jätteglad att de inte spelade för hårt på. För det blev så överdrivet. Ja, Nej, men det behöver ju inte vara så extremt som sagt. utan Bara för att det är ett drama och bara för att det nu ska vara en klass som är lite jobbig att ha att göra med till en början så... Ja, betyder ju inte det att som sagt de ska vara huliganer allihopa och stå och typ spraymåla väggarna när han kommer in. För det skulle säkert annars kunna ha hänt i en, i en mer amerikaniserad version där. Oh, jag ser precis vad de har på sig för kläder allihopa och jag ser precis hur det ser ut i din klassrum och du vet, det är minst de är tre stycken som håller på med värsta slagsmålet också. <laughs> ja, nej, det, det, är, det är som sagt det är skönt att få se en mer realistisk bild av hur det kan vara. Mm. Och det är ju det som är hela filmens stora styrka också, just att man, man märker ju ändå att det är en verklig historia på det viset som den är baserad på, just därför att den har den här mera lite ja, verkliga realismen i sig. Och många av barnen är ju inte utåtagerande hela tiden eller på alla Nej. sätt och vis. Nej. Vissa av dem stänger bara in sig i sig själva. Mm. Den här lite ska vi kalla honom, jobbigare killen som kommer att vara viktig för handlingen han är ju både utåtagerande men också väldigt instängd i sig ja. själv ja. Mm. och det ger ju honom lite mer intressant karaktär än vad han skulle vara om han bara var den typiska oh yo yo you, <laughs> bo, <laughs> da, ja. Ja. visst som bara sätter oss typ på tvären hela tiden och bara käftar emot och är den där riktiga typiska stereotypen men det tycker jag också speglar jättefint i vad som precis har hänt. Har det hänt någonting så förändras humöret ut efter det. Där det kanske mm. är kanske någonting mer att fundera på och då är de mer tysta. Mm. Mm. Medans humöret är kanske lite um, vassare, stubinen lite kortare och mm. sånt där. Så jag tycker man verkligen får känslan av att det här är ändå levande människor som ja, vi ser. Absolut. Men jag sitter och hyllar den här filmen för jag tycker faktiskt väldigt mycket om den här. Och det var ju faktiskt jag som pressade den här på dig. Ja. <laughs> men jag skulle ju aldrig påstå att den här är fulländad. Nej, det skulle ju faktiskt inte jag heller. Som sagt, vi, vi sitter och pratar hyfsat gott om den och hur realistisk den känns. Och hur, hur fint och bra det är. Och, och att karaktärerna har karaktär, men inte för mycket. Men... Där finns det ju ändå ganska många luckor tyvärr också, både mm. i hur, hur karaktärerna är men också i handlingen och hur den fortgår egentligen. Ja, är det något särskilt som du reagerade på? Ja, om vi, vi börjar med det som hände här i början. Alltså när, när Richard väl har fått det här jobbet och sett den här klassen och han kommer hem och beklagar sig för sin familj att oh, alltså den här klassen jag har fjärde klass, är det, vad är detta? Och en av dem är jätteuppkäftig och ingen vill riktigt lyssna och bla bla. bla. Han drar ju liksom det där för både sin hustru då och sin son som man har. Och så får man ju se att de är ju som sagt inte jättenöjda heller över situationen. Mamman mest på grund av att Ja men familjens ekonomi, vad ska hända? Måste vi flytta liksom? Vi har ju ett stort hus, jag vill inte göra det. Och vi har ju en viss, en viss standard när det gäller hur vi lever. Ska vi behöva dra ner på sånt? Och sonen är ju lite likadan, han säger också. Att, vadå, så nu ska vi leva fattigt eller? Och verkar också ha lite problem med det. Men sen, det, det finns ju mer underliggande problem där också. För tydligen så har ju Richards tidigare jobb varit så pass ansträngande eller krävande för Richard så att han har ju knappt kunnat spendera tid med sin son och, och man får ju reda på att han spelar ju någon form av bollsport om det är baseball kanske mm. som inte pappan har kunnat ställa upp och komma till några matcher och se om honom spela för att han har haft så mycket med jobbet att göra och nu lovar ju då Richard att ja, men jag, ska, jag ska komma och titta på dina matcher när det blir en ny match för nu har jag ju ett annat jobb och nu slutar jag ju tidigare och så vidare Mm. Vars tar det vägen sen? Ja, men det dyker ju faktiskt upp. Ja, det, det dyker ju faktiskt upp. Men det dyker ju upp så himla lite. Alltså det gör som ingenting av det. För jag tänkte direkt att... Det, alltså det här är ju en jättetydlig plantering verkligen i historien. Mm. Att man säger det där. Ja, men nu slutar ju de här tiderna. Så att när är din nästa match? Jag lovar att komma på den. Och visst, längre fram i, i filmen så tas det ju också upp. Men, men det är som över på några sekunder. Ja, han, han går på matchen. Och han son blir glad. Ja, alltså, där är ju många sådana här um, planteringar som ja. du säger som görs som inte riktigt betalas ut. Äh. Eller ger några resultat. Just den är väl den absolut tydligaste. Att det mm. med att han dök upp och stod framför um, bollplanen och tittade på och så blev såden jätteglad och så var alla deras problem lösta. Ja, visst. Visst, jag håller med om att vänta, den här är inte väldigt platt. Mm. Men jag valde att tolka det som att det här är det första steget till att deras far och relation blir bättre. Mm. Vi får bara se den här biten för att det egentligen inte är det som filmen handlar om. Men vi ska få en känsla av att även hans privata tillvaro börjar förändras till det bättre under filmens lopp. Ja, och det gör den ju verkligen. Och det är, det är faktiskt ett av problemen som jag tycker med filmen. Att, <laughs> att allting går så sjukt bra. Hela tiden. Det är ju samma sak med mamman också, alltså frun till, till Richard, som, som också, som sagt, hon, hon klagar ju på att Richard har det här jobbet och tycker att han, han måste verkligen byta så fort som möjligt för att gud, det här med ekonomin och så vidare. Åh vi, oh nej, ursäkta, jag vill inte leva fattigt och sådär. Och så bara tvärvändare. Nej, <laughs> Fast det tvärvänder ju faktiskt inte utan anledning. Nej, visst. Men ja, jag, alltså den anledningen kan jag ändå inte riktigt, riktigt köpa. <laughs> det går för bra, tycker jag. <laughs> ja, jo, men det är ju naturligtvis där gissningsvis som man har varit inne och eh, omarbetat. Ja, jag misstänker också det. För, förmodligen så har det varit mer kebbel och längre övertalning innan den här... Eh, –svängningen på det personliga planet har hänt. Mm, att mm. Jo, men okej, okay, det här är okej. Okay. Vi kan leva lite mindre luxuöst. Mm. Bara du kan göra det här och så vidare. Mm. Ja, lite mer kompromissande hoppas jag faktiskt. Ja. <laughs> att, att, det, att det skedde på mm. riktigt så att säga. Men det är kanske det som jag kan tycka med den här filmen som gör den lite ofarlig– och ändå charmig. Att det här är en film som verkligen är där för att hjälpa en att må gott. Du kan titta på den här och ändå ha en liten sån här... Åh! ...känsla i, i magen när du, när du har tittat färdigt. Mm. Och jag håller med om att det är en del platser i manus, så att säga. Där det går lite för smidigt med tanke på vad det är och situationerna och så vidare. Men... I den här filmen så köper jag det. I vanliga fall hade jag nog inte gjort det faktiskt. Jag hade nog känt precis likadant. Mm. Att äh, men vänta nu här, det här var väldigt underutvecklat. Vad nu? <laughs> För fokus är ju på schackspelet och på banan mm. Och de andra detaljerna är ja, knappt bihistorier egentligen. De är väl där bara för att visa att jo, men det finns en tillvaro utanför skolan också mm. där han agerar. Mm. Men de har inte riktigt brytt sig om att utarbeta dem därför att det var inte viktigt för filmen. Nej, visst. Nej det, det är ju inte det filmen verkligen handlar om. Det är ju inte det som den ska basera sig på utan den här verkliga händelsen. Det, det ska ju vara just att Kolla här, en kille som lyckades få ett gäng barn att bli intresserade av schack som hade det svårt och så lyckas de ändå bli så pass duktiga schackspelare. Mm. Det, det är ju det som ska vara den riktiga premissen. Sen är det ju tycker jag alltid intressant när man verkligen får lära känna en karaktär och de relationerna som påverkar den här personens liv och mm. hur den tänker och... Ja. Så att säga vilka uppförsbackar personen har för att eh, ta sig till de målen som den har siktat på. Mm. Och man kan väl tycka att, jo men det var väldigt slät uppförsbackar. <laughs> <laughs> ja, alltså, för vi, vi, kommer ju, vi kommer ju att gå in på karaktärer så småningom. Vi har ju ett par barn vi ska prata om som, som ligger lite mer i fokus som sagt än vad andra barn gör och vad de har för problem hemma eller med sig själva och så vidare och det, det finns många uppförsbackar i filmen rent för för individerna som vi får som vi får möta men jag tycker att det är väldigt att uppförsbackar verkligen för de flesta mm. och det är lite synd även om det nu inte är det vi riktigt ska fokusera på kanske så är det ändå väldigt synd ja, det hade ju kunnat ge extra mycket ja känsla ja, när de sen klarar sina ja. hinder så att säga mm, mm. Man kan väl se det här lite som en svagt kryddad middag Det är just. fortfarande gott och tillfredsställande Men ja. hade det haft den här lilla extra kryddan så hade det bara smakat bättre Ja, jag hade önskat med saltkar på bordet <laughs> Fast vi ska ju faktiskt tillägga att den här filmen är ju ovanligt kort För att vara en hyfsat modern film Ja, ordentligt, jag har varit väldigt förvånad Den är bara en och en halv timme just så pass verkligen och med tanke på kamerarbete och bildkvalitet så undrar jag om inte det här är en tv-film egentligen. Mm, visst. Och då är det ju mycket lägre budget mm. naturligtvis. Och eh, den är gjord för att passa in i en viss plats i ett schema mm. så att säga. Mm. Och ja, jo, men då helt plötsligt så faller ju ett par bitar på plats när det gäller eh, hur filmen är uppbyggd. Mm. Visst. För jag är helt säkert Hade det här gjorts som en biofilm Vilket det kanske var Jag drar slutsatser på vad jag har sett Och hur filmen är uppbyggd ja. <laughs> så, så tror jag att Mycket av kryddan Och eh, kraften Och eh, allt det där som vi tycker saknas Hade förmodligen varit där mm. Mm. Förhoppningsvis Peppa, Peppa <laughs> Och jag tror också att kamerarbetet hade varit bättre. För vissa scener är lite klumpigt filmade. Och, mm. ja. Vi ska ju egentligen komma till det visuella senare Men det hör ju just till när det är tv-produktion eller bioproduktion så att mm. säga. När det görs mm. som en riktig spelfilm. Mm. Att det blir en kvalitetsskillnad. Och där är mycket att utröna från just det. Mm. Absolut. Och eftersom filmen ändå som sagt handlar så pass mycket om, om karaktärerna och de här barnen i synnerhet och vad de lär sig och vad de har för motgångar och hur det, hur det ser ut i, i det privata för dem så jag skulle vilja göra ett hopp där helt enkelt. Vi kanske kan gå in på karaktärer här och nu. Ja det tycker jag väl passar alldeles utmärkt för som du säger att handlingen... Är ju ganska fyrkantig. Mm. Det är barn som lever i, i slum och med hjälp av inspiration från en karaktär så, så kan de nå nya höjder. Mm. Så det är ju de personliga resorna som är det intressanta. <laughs> Men vi börjar kanske vid källan till inspirationen. Det vill säga Mr. Richard Mason själv. Ja, det tycker jag verkligen att vi gör. Spelad av Ted Danson. Mm. Och... Jag kan fylla i här direkt att min största erfarenhet av Ted Danson mm. är Skål eller Shares komediserien. Ja, ah, just det. Och där är han ju betydligt yngre. <laughs> och han är en kvinnokar och mm. har en hel del personliga problem och så vidare och så vidare. Mm. Så att när jag såg den här filmen för första gången. Så tänkte jag, Ted Danson, är det verkligen ett bra val? Jag menar, jag ja. såg bara karaktären från Skål framför mig. Ja. Och så dyker han upp med sitt gråa hår och glasögon och kostym. Jag tänker, är det verkligen samma karl som är framför mig? Ja, det förstår jag. Och jag, jag, jag säger det bara rakt ut. Jag älskar Ted Dansons rollprestation här. Ja, det gör jag också. Han, jag har inte följt med i skål så pass mycket att, att jag tänkte tillbaka på den tiden när han, när han ja, gjorde sin karaktär där, utan det föll bara direkt väldigt naturligt att Ted Danson är Richard Mason och han, han porträtterar ju sin karaktär <laughs> suveränt verkligen. Han är ju väldigt, väldigt både bekymrad och engagerande. Mm och det är bara så himla roligt att se, han är ju en man som verkligen har mycket att tänka på hela tiden mm. först då när ingenting verkar gå som han vill just nu Jag menar först mister han jobbet och så sen får han sin familj litegrann emot sig och så tvingas han då undervisa två klasser under vad han egentligen vill och eleverna är inte riktigt villiga att lyssna på honom Oh, men, men han har åtminstone sitt trackspelande som liksom han, kan, han kan ty sig till lite grann och det märks ju vilken jätteperson det verkligen är för honom mm, och han är ju väldigt skicklig också, kommer ja, det fram ordentligt verkligen, ja jag tycker att är den som förmedlar väldigt fint här en man som går och grubbar ja. mm. och som försöker att inte visa att han har tusen och en problem som han försöker bolla och lösa, mm. och vill vara alla till lags och göra det bästa för alla, men han, ja, han räcker inte alltid till. Och, och det är oftast familjen som får stryka lite på foten när det gäller mm. tid och uppmärksamhet. Mm. Mm. Men det märks också att han har fruktansvärt dåligt samvete för mm. just det. Och det är väl kanske det som är problemet med hans karaktär, att vi får inte veta varför han har fått sparken. Nej. Man får bara veta att han är en så kallad whistleblower och jag antar att uh, han har skvallrat om någonting eller uh, påpekat någonting för någon som inte borde ha fått reda på mm. Och, mm. Och det har åstadkommit någon form av kedjereaktion- som i slutändan har gjort att han har fått sparken. Mm. Mm. Å andra sidan hjälper det oss att förstå- att här har vi en man som ändå har ett väldigt stort samvete. Mm. Och väldigt sunda moraliska värderingar. Liksom, du ska göra rätt och du ska försöka göra det bästa du kan och så vidare. Men han har också en väldigt förlåtande natur- det är inte så att har du gjort ett misstag så ska du evigt dömas för det. Utan han, han vill ändå ge folk en andra chans. Ja, det är så jag tolkar honom under den här filmens lopp. Ja, absolut, speciellt i skolan men den, den lärarroll han har han är ju verkligen inte han är ju ingen aggressiv lärare han är ju inte den här som man käftar någon emot så då får man gå och stå i hallen i, i en kvart eller någonting <laughs> sådant så han, han kan ju också brinna av lite grann Jag menar, han, när han ska få uppmärksamheten från klassen första gången när han kommer in i klassrummet och ingen bryr sig om att han håller på att prata och försöker introducera sig då smäller han ju verkligen sina läroböcker i skrivbordet för just att alla ska tystna och, och titta på honom och uppmärksamma att jag har faktiskt kommit in hit nu och jag är en lärare och vi ska undervisa för det är det vi gör här mm. och då, då fick man liksom, först tänkte jag Okej han är en sån lärare men det är han faktiskt inte utan det är ju bara där och då han känner ju en viss frustration dessutom just därför att här kommer någon och säger till honom att du ska undervisa den här klassen va men det är inte jag beredd på jag bad om att få göra det här istället du killen nu är du här du är inte där du gör som du blir tillsagd så det är mm. klart att han har en viss frustration då där som... Som ligger till grund för att han faktiskt tappade lite grann av humöret. Men det är ändå en intressant bild vi får se. För mm. att han kunde ju ha stått och skrikit och stampat i golvet. Ja, visst. Men istället för att behöva höja rösten så slår han ner böckerna i skrivbordet istället. Det säger ju rätt mycket om karaktären utan att egentligen säga någonting. <laughs> mm. Jag gillar när man kan ta en handling. Mm. Och visa någonting om en karaktär istället för att man ska behöva, ja han är så här och han tycker si och han tycker så. Ja jättebra tack, kan vi få se det istället? <laughs> ja visst, visst. Jo det, det där har en mycket bättre effekt än att han ska stå och bara gorma rakt ut faktiskt. Mm. Och vi får ju se honom en vecka efter första lektionsdagen mm. när han är ute med en god vän som också är väldigt schackintresserad och de har en liten turnering i en lokal park. Mm. För där frågar ju också den här vännen hur mm. känns det efter en vecka på nya jobbet. Och han säger uttryckligen: Jag är så redo för uh, destruction. Ja, ja, han vill bara liksom kriga och vinna. Ja. Mm, mm. Det är så man får utlopp för sina aggressioner som eventuellt är uppbyggda. Jo, men där, där ser vi ju ändå någon som försöker använda sin frustration på något uh, mer kreativt ja. sätt. Han mm. använder det som bränsle för att. Uh, Driva honom framåt i sitt spelande och han spelar mm. ju också schack mot 14 motståndare ja, samtidigt. visst och det går ju väldigt bra för honom, alltså han kan ju rent utav spela, alltså det är ju verkligen så här men gösses hur mycket schack spelar den här människan mm. när då Sagda kompis och han har ett schackspel i den här butiken som hans vän driver, där han säljer just schackspel. Och så har de ju truckparti där Richard han står ju bara upp hela tiden, han tittar ju inte ens på spelbrädet för han har allting i sitt huvud så att när, mm. när hans vän då säger att ja, men nu flyttar jag den här pjäsen hit till den här rutan A4, då kan... Han liksom föreställer sig det i sitt huvud, Richard alltså. Och så bara säger han vilket drag han vill göra. Och så får hans kompis göra det fysiskt på spelbrädet. Och han säger ju det också. Liksom, att Du kan väl åtminstone försöka typ, titta på spelbrädet medan du spelar. Men nej, han behöver ju inte det heller. Utan han bara går omkring och tänker på annat samtidigt som han spelar sitt spel i huvudet. Ja, och småpratar om allt möjligt. Ja, visst. Det, det säger ju en del om hur pass duktig han är som schackspelare verkligen. Det är ju väldigt svårt att inte tycka om Richard Mason, alltså ja, ärligt talat. Mm. Han är ju filmens mest utvecklade karaktär. Mm. Jag skulle ju naturligtvis tycka att det hade varit roligt om fler karaktärer nådde nästan fram till hans nivå. Mm. Jag menar, han är ju huvudrollen, det är ju ganska tydligt. Mm. Problemet är väl att där är inte någon annan som är fullt lika mycket. Där är några som är lite mer, men... Inte på hans nivå. Nej, långt ifrån. Och det, det är jättetråkigt. Jag tycker det finns många här som är lite underutvecklade just på det viset. Att de mm. kommer inte riktigt fram lika mycket som jag skulle vilja. Och så nämner man som sagt små problem och små saker i personers liv. Bara för att sedan antingen nästan inte mer nämna det eller glömma bort det. Eller åtminstone mm. att man gör en alldeles för liten grej av det. Och det är ju synd, det är ju en brist. Men um, vi kan ju inte säga att uh, Mason-karaktären är um, något större fel i situationen. <laughs> Nej, visst inte. Det finns inget där som är bristfälligt. <laughs> Nej, det är Richard Gilla som karaktär. Och Ted Danson tycker jag som sagt gör en skitbra prestation, verkligen rent ut sagt. Ja... Um kan se den här filmen flera gånger bara för att uh, se Ted Danson i sitt mm. esse alltså. Det är, <laughs> det är väl det stora nöjet här förutom uh, må bra känslan. <laughs> ja, man mår bra av att se honom. <laughs> en av de karaktärerna som faktiskt har fått lite utveckling men som ändå kanske inte når riktigt hela vägen fram mm. det är uh, Jimmy Washington som är uh, klassens Ja, vad ska vi säger Busfrö, bråkstaker. Ja. Huvudsakliga bråkstaker kanske man ska säga för de andra barnen kan ha en hel del attityd dem också. Ja, jo, det kan de definitivt. Men Jimmy är ju den som först verkligen visar på att han är ju den här, den här som käftar emot verkligen och inte, inte bara gör som andra säger. Och spelas av en kille som heter Malcolm David Kelly. Mm. Och... Jag kan säga direkt att jag tycker ändå att Malcolm gör ett riktigt bra jobb här. Vi har pratat tidigare om barnskådespelare och sagt att det kan vara väldigt skakigt och det är ju för att de är barn och de mm. har inte den erfarenheten, bla bla bla. Nu börjar vi tjata <laughs> vi redan har sagt. Men överlag tycker jag faktiskt att barnen i den här filmen spelar väldigt bra. Ja, Jag menar, de ska spela barn i den åldern som de är mm. så skådespeleriet är kanske inte så tungt på det planen åtminstone. Men det är ju naturligtvis tunga roller de ska göra. Mm. Och Malcolm har ju en riktigt tung roll i Jimmy Washington, för här har vi ju en kille med, med många problem. Ja, oh, ja Det är ju inte bara det att han som sagt sätter sig på tvären mot typ allt som Richard säger, till en början åtminstone. Utan... Även om han nu verkar vara på, på rätt så god fot med sin, med sin mor och sköter sig hemma ändå med sina sysslor som man gör så hamnar han ju ändå i trubbel typ så snart man sätter sin fot utanför huset och skolan. Mm. Ja, där är ju ett gäng ligister som utnyttjar honom till att göra kriminella handlingar mm. och um, när de inte får som de vill eller han inte gör som de säger så... Um... Ger de ju honom också på käften, så att ja, säga. Ja, verkligen misshandlar han. Där tycker jag det är så oerhört fint. För när äntligen Jimmy-karaktären och Mason börjar hitta varandra. Mm. Och Jimmy börjar ty lite till den här nya rollen eftersom att det finns ingen pappa i hemmet. Mm. Så tycker jag att det blev så fint att liksom... Jo, men du är där och vad jag än har sagt så har du ändå stått vid min sida. Ja. Och man börjar se de här tecknen att, att jag respekterar och tycker om dig även om jag är lite bråkig. Mm. Varför gick de inte steget längre? Ja, eller hur? Faktiskt. Ja, det är också en sån här sak som där det inte riktigt, riktigt räcker till. Man, mm. man skulle gärna ha gått steget längre som sagt. Det är något som fattas. Det som är där funkar, men det är lite ljummet. Ja, ja. Ja, för det är ju en intressant karaktär som Jimmy Washington är och som Malcolm spelar. Just därför att han som sagt i skolan så är han ändå en av de personer som sätter sig emot väldigt mycket och köftar och sådär. Och så sedan hamnar han i problem, men när han hamnar i problem så säger han ingenting om det. Han är ju väldigt, väldigt förtegen med vad det egentligen är som händer och vad han har för typa problem. Han säger ju ingenting till sin mamma, men han mm. kan ändå börja öppna sig för Richard- ett väldigt fint förhållande som de två väldigt snabbt får och där är ju ett par riktigt bra scener mellan de två. Mm. Och det börjar ju egentligen vid den här schackturneringen för mm. um, Jimmy råkar ju genom en serie incidenter hamna där mm. och får syn på Richard när han spelar och blir ju ändå lite imponerad får man ju säga. Han säger ju inte det men man ser ju på hans blick och mm. hur han stirrar att Hå! spelar du mot alla de här –Och vinner. –Ja, precis, visst. <laughs> –Och som då den större ungen han är vid den här tiden i filmen så börjar han ju också att, inte käbbla kanske, men han börjar ju att störa. –Vad är det mm. du gör? Och varför gör du så sådär? Och, mm, mm. –Richard lyckas ju ändå både hålla, hålla spelen igång och vinna ja. samtidigt som han försöker förklara vad det är för någonting han håller på med. <laughs> ja. mm, mm. Och det är ju den dynamiken där som har sin början egentligen nu mm. Mm. som verkligen blir motorn för resten av filmen. För det är ju här efter som Richard introducerar schack för klassen. Mm. Och det hade inte gått om han inte redan på olika sätt hade vunnit över Jimmy. Nej, visst. Och alltså Det är här som jag tycker filmen tar en ordentlig snurr också. Mm. För nu kommer det som blir spännande och intressant. Jag hade som liksom inte kollat upp Knights of the South Bronx tidigare. Så jag visste inte riktigt vad den handlar om mer än att det skulle vara en lärare som kommer till en klass som verkar vara lite stökig. Mm. Och så på något, antog att på något sätt så ska han självklart rädda dagen. <laughs> In i situationstecken. Men <laughs> att han ska väl få den här klassen och, och, och börja liksom studera hårdare och att alla börjar känna sig bättre. Och så blir det mer en, en lyckad undervisning helt enkelt. Men jag hade ingen aning om att Schack var inblandad. Men sen när, när det här kom in helt plötsligt. Då, då var det lite spännande. För det var ju verkligen det sista jag hade förväntat mig också. Jag tänkte bara att ja, ja, nu har vi en till sån typ av historia. Där det är en lärare som får sina elever att börja lyssna på personen. Genom att på något vis göra någonting som gör att, att läraren får väldigt mycket respekt från eleverna. Mm. Och så var det schackspel. Det såg jag inte komma verkligen. Och det gjorde saken väldigt roligt också. Mm. Ja, för det är ju väldigt mycket fördomar om schack hos föräldrar och andra lärare. och ja, Hela omgivningen ställer sig ju verkligen frågan till varför ska du lära de här barnen att spela mm. schack? Mm. Vad har de för nytta av det? De har ju knappt någon nytta av en utbildning. Mm. Det är en jättetrist mentalitet överhuvudtaget. Mm, ja, Men det är väl det som också är poängen med den här historien. Att ett spel kan hjälpa till att främja ditt sätt att tänka. Mm. Och när din hjärna har börjat att arbeta och träna som den muskel det på sätt och vis är. Mm. Så är du också mycket mer mottaglig för att faktiskt lära dig och ta till dig annan information. Mm, så ju mer de spelar desto mer börjar ju barnen också att bli smartare. Ja, <laughs> alltså, helt enkelt för att uttrycka sig så. <laughs> ja, de använder ju den potential de redan har naturligtvis ja. men, men för en gångs skull så bör de faktiskt att använda den mm. Mm. och ha roligt samtidigt. Mm. Ja, men för, för somliga som till exempel Jimmy som ändå har lite problem med både matte och med att läsa också. Han får ju som ett bättre självförtroende bara av att spela Schack och att att upptäcka att han börjar se mönster och han kan liksom börja förutsäga vad som ska hända på spelbrädet. Och han blir bättre på att spela. Och det gör ju också att han vågar mer i sin undervisning också. Att han tar åt sig lättare och att han faktiskt inte är rädd för att försöka att lösa ett mattetal till exempel. Mm. Så att det har ju en väldigt positiv och väldigt glädjande och fin inverkan på barnen. Mm. Och jag vill skjuta in en liten grej här. att Som sagt, var så får ju... Då, Richard Mason, en hel del motstånd från vicerektorn. Mm. Som säger att, ja, ja, små knep det, det funkar inte i långa loppet. Håll dig till läroplanen. Ja, det struntar han ju i. Och han hittar ju genvägar med att de spelar innan skolan börjar och en stund efter. Och de tar upp det där de kan och så vidare. Och så är det en scen där helt plötsligt en bil kommer upp vid sidan om, Richard. Och i sitter rektorn. Mm. <laughs> och han står där med sin kopp kaffe och sin väska och ska ta sig hemåt. Och han blir ju jättepaff för hon säger, jag har hört att du lär barnen att spela schack på ja. min tid. Ja. Och man ser, <laughs> till den så gör ju det jättebra. Han säger ju verkligen, oj oj oj. Ja visst, ja. <laughs> Och så bara kommer kommentaren. Och de presterar bättre i alla ämnen än vad de någonsin har gjort. Vad du än gör, för guds skull fortsätt. Ja. <laughs> och det var ju så oväntat, för ungefär vid den här tiden i en film av den här typen så ska ju det här jättemotståndet komma. Ja, den här mm. Jättekullen som måste bestigas. Mm. Och det är oftast en rektor eller någonting sådant som Nej, nej, nej, nej. Så kommer det istället, kör hot. Jag gillar vad du gör Ja, ja man ser ju hur pappan Blir av det också för att som sagt Det syns ju på Richard när När då bilen glider upp över honom och han ser vad som sitter där i Då ser man ju han bara, åh oh, nej Ajajaj, aj, aj. vad, vad är nej Vad är det som ska hända nu, utskällning Härnäst liksom Och det är inte så konstigt heller efter att som sagt vice då har, har varit där och, och Sagt sitt och tycker att ah, men det här är trams Ungefär och att att det kommer aldrig funka i längden och, och spela spel det gör man inte på, på lektionstid. Mm. Och där är ju fler föräldrar som har den äh, inställningen också. Väldigt uttalat att äh, mitt barn har inte tid att äh, hålla på med spel och lek. Kanske när han har blivit en äh, stor läkare med välbetalt jobb, då har han kanske tid. Det är en trist inställning för då är det för sent att använda det till att främja <laughs> liksom, utvecklingen. <laughs> jo, jo, visst. Ja. Men som sagt, Jimmy Washington då, spelad av Malcolm David Kelly. Jättebra prestation. Mm. Jag hade velat lära känna honom lite mer faktiskt. Absolut, samma här. Särskilt med tanke på vilken oerhört nära relation han får med Richard Mason då. Mm. Och eh, det blir en stor del av motorn i filmen. Mm. Och även en del som kommer inblanda hans egen fru. Mm. Men det, det tar vi upp när, när Richards fru kommer på tal. <laughs> ja, men först så ska vi ju gå vidare till en annan kvinna, eller tjej rättare sagt då. En av dem som är Richards elever, som heter Kenya Russell och spelas av Keke Palmer. Mm. Detta är ju den stackars flickan vars mamma är tungt narkotikaberoende. Mm, mm. Det är ju ingen rolig tillvaro som då Kenya sitter i. Både mamman och pappan verkar ju vara lika pårökta typ hela tiden. och ha som ja, ger väl inte henne någon vidare uppmärksamhet. Mm. Och, och det är ju tråkigt för Kenya för Kenya har ju ändå väldigt stora drömmar. Och hon vill ju ta sig vidare och framåt i livet. Kunna läsa på universitet och mer därtill. Alltså få en utbildning som kan leda till ett fint jobb. Men då är det ju där att hemma är det ingen som pushar henne så att säga. Alltså hon får ju som ingen uppmuntran utan tvärtom. Så, så även om nu inte hennes mamma och pappa säger att äsch det här med skolan är bara trams. Så att de bara ligger och... Eh, Ja, är antingen pårökt eller ska bli pårökt och verkar spendera alla pengar då på droger det, det gör ju verkligen inte livet lättare för, för Kenya Hon är ju dessutom historiens berättarröst mm. som dyker upp ibland och säger lite vad hon känner eller vad hon tänker och jag tycker det understryker handlingen också väldigt bra. För det, mm. det är faktiskt väldigt fina ord hon använder. Men ja, det är ju ingen, ingen kul situation. Jag menar att föräldrarna bara oroar sig för när deras nästa fix ska komma. så ja, eh, Det är ju inte konstigt att hon riskerar att bli en väldigt arg liten tjej. Nej, visst. Som kommer att bli en mycket arg kvinna en dag mm. i framtiden. Mm. Och det ger också väldigt mycket att följa henne. För hon är också en av de här lite starkare karaktärerna i den här filmen. Mm, mm. Även om man hade velat ha mer. Ja, återigen. Man lägger liksom inte tillräckligt mycket tonvikt på just problemen där hemma. Man tar det som ingenstans utan senare i filmen så försöker ju ändå mamman plötsligt att, att bli en, en bättre person när hon ser hur pass bra som Kenya börjar prestera i skolan och hur duktig hon är på schack och att hon verkligen har ett huvud för såväl schackspelandet som just studierna. Mm. Återigen så tycker jag att det går så himla lätt alltihopa bara. Det är nästan mm. som att det är, en, det är en försköning här någonstans känner jag för att det ska vara just en så kallad som du säger feel good film för den har ju väldigt mycket bra känsla över sig. Mm. Men det kan väl vara mycket på grund av att det baseras på en verklig händelse, ja, så att säga. Mm. Och skriver du ett eget drama där du har full kontroll över karaktär och mm. annat, så har du ju också det. Men när du ska göra någonting som redan har hänt så förskönar du vad som finns. Så mm. därför är kanske de här sekvenserna lite, lite för lätta. Ja. Jo, det går ju inte att, att skriva in vad som helst. Jag menar, det ska ju det ska ju vara baserat på riktiga personer och personligheter så att jag förstår ju att man kan ju inte bara tvärgöra någonting om att hur, hur mamma plötsligt blir jätteförbannad eller att det blir något form av jättestort problem där hemma där hon tar en överdos eller vad som helst utan det måste ju få ändå ha hänt som det har hänt. Mm. Men eh, som sagt för, vi är ju alltid inne när man gör en sån här tolkning och, och justerar det är det är mm. som sagt en tolkning. Så. Mm. Jo, visst. Mm. Vi har redan tagit ett, ett antal steg från verkligheten. Så, mm. um, man kan diskutera hur långt man kan gå och hur nära man ska hålla sig. Men det, mm. det är en helt annan debatt. Mm. Ja, visst. <laughs> men där är ju faktiskt en scen jag tycker är väldigt relevant. Och visst, jag spoilar lite men jag behöver inte gå in på några detaljer. Men Kenya har fått ett litet pris- för vad hon har åstadkommit i schack. Mm. Och hon är ju väldigt stolt att hon har vunnit någonting. Att hon har fått någonting. Och mamman gör ju ett försök här att visa lite intresse. Och säger, mm. åh har du vunnit mm. någonting? Mm. Och Kenyas omedelbara reaktion är, du får inte sälja det för droger. Nej. Mm. Och mamman Dolly reagerar med att, är det så du ser på mig? Och där är... En väldigt fin utväxling där hon förklarar väldigt sorgligt men också väldigt vackert hur mamman beter sig mm. utan att egentligen vara direkt förolämpande. För det är så lätt att falla tillbaka på att du tänker bara på dig själv och du gör bara <här> det där och du tänker bara på dina droger. Ja. Men hon lyckas på något sätt säga det som att det här är vad som händer. Och den utväxlingen av att de bara tittar på varandra därefter och att mamman går därifrån tycker jag säger så mycket mer än att de hade haft ett fem minuter långt gräll där de hade skrikit mm. på varandra, mm. både det ena och det andra och så vidare. Det här, det här gjorde så mycket mer. Mm, absolut, det är en väldigt bra scen. En av många sådana här korta men väldigt intensiva scener som den här filmen ändå har. Och jag kan ju inte direkt klandra Kenya för att hon reagerar som hon gör. Speciellt inte med den bilden som ändå målas upp då av Dolly. Mm. Hur hon egentligen är. För som sagt det enda man får se av henne är ju just när hon är pårökt. Och inte så mycket <laughs> annat. Men nej, det, det, är en, det är en fin scen och det är också en sån här där det här lågmälda faktiskt ändå lyser igenom på rätt sätt. Och, och istället förstärker bilden. För alla är ju tänkande varelser. Och man undrar ju, vad tänker mamman i det här ögonblicket? Mm. Kommer hon till någon insikt? Eller kommer det här att vara borta om en stund igen? Ja. Mm. Och där blir det ju intressant. Och väldigt filgud naturligtvis. Mm. Mm. <laughs> Men som sagt, jag hade velat lära känna Kenya ännu mer. För mm. hon är också en väldigt intressant karaktär. Och mm. uh, har väldigt mycket intressant och fint att säga- men vi får bara det här. <laughs> ja, tyvärr. Hon ska ju vara en av de här större frontkaraktärerna. Och visst, hon får ju ändå mer kött på benen än vad, än vad många andra av de här barnen får. Men det är fortfarande väldigt lite speciellt när man tänker på hur pass utvecklad Richard är. Och nu ska ju han förvisso vara den, den riktiga huvudpersonen och den stora inspirationskällan för barnen. Men fortfarande. Barnen är ju så pass mycket i fokus så att jag hade också önskat att man verkligen hade gått lite längre. När det kommer till karaktärer som man gärna hade sett mer utvecklade så har vi ju MD eller mm. Michael Dubray. Nu är jag jättedålig på att uttala franska namn av olika slag så det här är säkert helt fel och jag får arga kommentarer. men Jag är, är fransk inkompetent så <laughs> men som sagt, vi har då MD som han kallar sig Han vill ju dessutom bli läkare Så det är ju ett roligt mm. smeknamn att ha mm. Mm. Han är en av de här barnen som också är i väldigt fokus Inte lika mycket som Kenya och Jimmy Men ändå förhållandevis mycket mm. Han är väl en av de som ändå har lite utveckling men ändå inte men lite ja, men ändå ja. inte. Mm. Precis. Det är ju tråkigt här också att det, är, det här är också ett barn som som vill mer än vad det får göra så att säga som också då har en förälder som tycker att det viktigaste det är ju utbildningen och det är ju bra. Jag menar det hade kunnat vara tvärtom då som i Kenias fall att man har en en förälder som inte alls bryr sig men visst, även om nu MDs pappa verkligen vill att han ska få en fin utbildning och han ska få ett bra jobb och han ska bli läkare så är han ju ganska påtvingande med det här och tycker ju att just schackspel till exempel det är ingenting man har tid med när man ska försöka gå och få en fin utbildning det är lite trams så ja. att säga i hans världsbild mm. Jag förstår honom på ett sätt och jag är glad att det är en karaktär som faktiskt vill att eh, barnen ska få en utbildning. Eller hans eget barn åtminstone. Ja, absolut. Men det är en väldigt snäv syn på vad som är en god utbildning. Mm, visst. Och det är väl det som frustrerar mig lite. För det är en syn vi även ser hos då vice rektorn att mm. det här ska vi bara nöta in de här fakta. Och det, och det, och det, och det lär dig. Mm. Medans lärande oftast mer handlar om att förstå varför mm. det är så här. Mm. Eller varför det fungerar så si eller så. Jag menar, vi kan alla lära oss glosor på löpande band. Men det är ju först när vi faktiskt förstår orden och hur man använder dem. Som vi har någon nytta av dem. Mm. Mm. Mm. Ja, det är ju faktiskt väldigt tråkigt för förstärkarsliga MD här och sen, sen är det också tråkigt för oss just för att vi inte heller här får en vidare utvecklad karaktär utan som sagt, han, han har lite fokus och sen är han ur fokus och sen är han i fokus igen och liksom, han försöker också bli en duktig schackspelare och han, har, han visar talang han har också något form av problem där hemma men man visar inte det så hemma mycket heller, plus att det är dessutom de löser sig ganska snabbt också, så alltså när allt annat löser sig för alla andra personer Mm. mer eller mindre. Återigen så är jag inne på att, att det går lite väl bra för alla. Man, man, man planterar så många så här små problem som karaktärerna ska ha men man följer inte upp dem riktigt, riktigt så mycket som jag skulle vilja. Ja och jag tycker att, nu blir det ett franskt namn igen så eh, jag ber så mycket om ursäkt i förväg. Yves <laughs> Michel Benetier, han gör ju faktiskt en bra prestation här. Han spelar lite gammal och det kan jag väl personligen tycka, oh, jag är lite trött på lillgamla karaktärer. Men han gör ett bra jobb så att jag mm. kan inte direkt klaga på det. Nej. Man ser mycket med ögonen att han är besviken, att han är glad, att han är uppspelt. Och det är ju det som är essensen av skådespeleri. Det är Absolut. inte bara vad du rapar ur dig utan... <laughs> Nej, det gäller att kunna förmedla lite känslor också utan att behöva antingen vara supergorma eller vara konstant tyst hela tiden. Mm. Jag tycker också att överlag så är det ju väldigt bra som sagt barnprestationer här. Man, man ser på dem hur de känner och hur de mår. Men mycket mer om äh, MD är det kanske inte att säga. Jag menar... Äh... Han utvecklas, han är med, han har sina problem- och problemen löser sig mer mm. eller mindre- under filmens lopp. Mm. Tyvärr inte så mycket mer. Och, och här förstår jag verkligen dina känslor- med att karaktärer är underutvecklade. För mm. um, det är väl den jag reagerade mest på- som hade enorm potential. Mm. Mm. Ja, för härifrån, så, härifrån går det bara ut för. Nu, nu har vi liksom försökt beta av dem som ändå får- så mycket personlighet som möjligt. Men häran efter då är det liksom namngädda barn som egentligen är ganska generiska. De har ett namn och de har antingen något litet problem eller bara någon personlighet som gör att de står ändå ut lite granna. Men det är som svårt att placera dem, det är svårt att komma ihåg exakt vem som är vem. Ja, där är ju egentligen bara två barn till som, ja, har namn så att säga i filmen. <laughs> ja. De andra är ju bara barn i bakgrunden och jag förstår ju det att för många karaktärer som ska vara i fokus ju svårare blir det att faktiskt hålla isär dem och att mm. göra en intressant handling. Mm. De här som vi har räknat upp och de vi har kvar är ganska lagom. Ja, visst. Men som sagt man hade kunnat skjuta in lite mer i dem vad, vad gällande liksom, bakgrund och varför och hur. Ja, för nu går vi då vidare, som sagt, till två stycken barn som hör ihop väldigt mycket och som egentligen är väldigt mycket namn, den ena mer än den andra. Vi har René Soto och Dawson Soto som mm. då är. Ja, syskon. René går ju faktiskt i den här klassen. Medan Dawson bara är en femåring. Men han hänger här ändå när han inte har lektioner. För att, ja, var skulle han annars vara, menar du René på? Ja, det är ju en jättefin scen när Richard står och har lektion. Klockan är väl ja, lite efter lunch eller något sådant. Och så kommer Dawson bara in... liksom. Som om ingenting, han bara liksom dep, dep, dep, kommer och sätter sig vid sidan mm. av sin syster och Richard var liksom men, hallå, v vad vill du? <laughs> ja visst, vem du? var ju du här? <laughs> Jag är Dawson, och sen är det punkt. <laughs> <laughs> ja. Och så får han det ju förklarat att um, förskolan har slutat nu men han har ingenstans att gå så han kommer och sätter sig hos sin syster. Mm. Men Richard är ju så snäll så han säger, ja, som var bara tyst. Ja precis, okej visst, sitta men var, försök vara tyst mina jag undervisar. Och så ser man hur då som plockar fram två stycken, jag vet inte, samurajaktiga karaktärer eller vad det är. Men två stycken leksaker i alla fall som han sitter där och leker lite halvtyst med. Mm, små actionfigurer ja. helt enkelt. Mm. Och vi får ju också reda på att han har ninja på hjärnan. Ja, det har han ju verkligen. Jag ska ärligt säga, av då Rene och Dawson så är det ju Dawson som jag omedelbart tycker är favoritkaraktär. Ja, men självklart. Alltså han, han blir ju lite mer utvecklad och han blir hyfsat viktig för handlingen. Eftersom han också då börjar spela lite schack och, och är rätt duktig på det verkligen. Och han är ju bara fem år trots allt. Han har ju jättemycket personlighet och karaktär och karisma. Betydligt mer än vad René har. Vilket gör synd för hon skulle ju också kunna få en mycket större roll. Hon är också en flicka som har tycker jag lite lite attitydsproblem. Och Men det blir som ingenting av henne egentligen utan hon är helt enkelt då som syster. Ja, och den som ibland förtalar för vissa saker antingen för Dawson och henne eller för klassen. Mm. Men där är det inte så mycket med. Och det är synd för som sagt jag gillar verkligen skådespelerskan ja. som heter Lucini Dias om jag uttalar det rätt. <laughs> Många spännande namn i den här ja, filmen. Ja. <laughs> För hon gör ju det hon får jättebra. Och jag tycker hon är jätteskärmig. Mm. Och hade gärna lärt känna henne som karaktär mer. Ja. Men som sagt, hon är där med för att understryka vad Dawson håller på med. Mm. Och Antonio Ortiz som spelar Dawson är ju som sagt var jätteskärmig. Ja, <laughs> det, jo, det är han verkligen. Alltså han är också lite lillgammal och lite... Um, hur ska man säga... Han har fasta åsikter om också. Och väldigt. Men samtidigt är han verkligen lekfull på det där sättet som är så fint med barn mm. som är lite yngre. Mm. Han blir ju på något sätt själen i den här klassen, eller i den här schackgruppen så oh, att ja. säga. Ja, visst. Och kommer också med många av de här lite underfundiga kommentarerna och insikterna som mm. gör att... Eh, stämningen lättas upp direkt både på duken men även i tv-soffan. <laughs> ja, absolut att den gör... Jo, det är en skärm en liten grav där så att det är svårt att inte ta till sig av Dawson. Och det är kul att han får den plats som han får och att han har den roll i, i filmen som han har också. Då som visar ju sig vara lite av ett underbarn när det kommer till schack. Han mm, har visst. en enorm talang för det. mm. mm. Det är ju inte alltså, helt omöjligt. Jag väljer att tro på det därför att det har ju framkommit att det är barn som är väldigt, nästan extremt duktiga på någonting mm. Mm. som de bara har en enorm fallenhet för. Och för filmen så gör det ju väldigt mycket att han visar sig vara den här nästan underbarns liksom killen ja. Ja, om det är sant eller inte det, det kan jag ta med en enorm nypa för mm. uh, historiemässigt så funkar det jättebra i filmen <laughs> absolut, ja då, det gör det ju verkligen det är lite klassiskt egentligen också kan jag tycka att ja, det är självklart femåringen som är typ bäst i klassen visar det sig <laughs> det är vem annars <laughs> Det är skärmet. Jag gillar Dawson som karaktär och mer än vad jag gillar René, men det är bara för att René som sagt är väldigt, väldigt underutvecklad. Hon är ju mest underutvecklad av, av alla de här som ändå är nämnda och faktiskt får synas framför kameran. Mm. Och det är tråkigt för hon har ju ändå... Alltså hon, hon hade kunnat vara lite mer av ett radarpar med Jimmy eftersom Jimmy nu som sagt ändå är den som sätter sig på tvär mot Richard och René har ju också väldigt mycket att säga till om. Mm. Så tråkigt för, för, ja, hur man nu ska se det, Eugenie Diaz. <laughs> att hon inte fick lyftas fram mer. Men eh, både hon och Antonio gör ju ändå bra roller. Väldigt bra med tanke på att Antonio då bara är fem åring också. Ja, alltså dynamiken hade ju kunnat vara en helt annan i både klassrummet och i hela filmen. Mm. Den hade ju kunnat vara mycket starkare. Men mm. jag tycker ändå det funkar. Mm. För all del, jag håller med dig. Du... Eh, påpekade att det kunde varit lite kryddstarkare. Helt rätt. Men det vi får är ju inte, är inte dåligt. Nej, det är ju inte. Och jag skulle också vilja påpeka en tanke som slog mig att um, vi har ju ändå barn som är i fjärde klass. Det vill säga, de har ju redan börjat att ha vissa... Attityder och världen ja, har börjat jag... oroa dem, så mm. att säga. Mm. Dawson är ju ganska så orörd fortfarande. Ganska mm. omedveten kanske om, om världen eller bryr sig inte. Nej. Så att han går ju in i spelet med, med större entusiasm än vad de andra gör till en början. Mm. Och det kan ju naturligtvis vara en av anledningarna till att det bara funkar bättre för honom. Ja. Jo, det kan det ju. Men som sagt, vad, underbarn finns ju så... Uh... Ja, det är verkligen ingen omöjlighet. Verkligen, verkligen inte. Och det är ju bara då som mer karaktär och mer skärm också. En roll där vi däremot saknar en hel del, bägge två misstänker jag. Ja. Det är um, Richards wife. <laughs> så, ja vi har dubbelkollat information i både eftertexter och vi har varit ute och googlat och annat hon omnämns uteslutande som Richards wife ja, det är alltså det är jättekonstigt, frun har inget namn, utan det är bara hans fru han nämner henne aldrig heller vid sitt namn, utan det är det i så fall ser vanliga älskling eller så säger han ingenting mer än bara du till exempel mm. men ingen namngivning verkligen och det är illa när det är en huvudroll. Och det är det ju för det är Richards fru. Ja. Jag menar okej okay att hon inte har en så betydande roll i filmen när det kommer till huvudhandlingen, det vill säga schack. Ja. Och hur det utvecklar barnen och vad det driver historien vidare. Jag köper det. Okej, okay, hon är en sekundär karaktär i en sekundär historia. Mm. Men ge henne ett namn. Ja, åtminstone. Jag menar, sonen har ju fått ett namn åtminstone. Ja. Och, och, till, och med, till och med Kenias mamma har ju fått ett namn. <laughs> Det är inte alla föräldrar där som har fått namn heller vad gäller alltså, föräldrarna. Men de flesta föräldrar till barnen har ju ändå namn. Men hon som är fru till huvudkaraktären är bara fru. Det är jättetrist. Ja. Det, alltså, även om inte namnet nämns i filmen. Alltså ett namn i eftertexterna. ja. Åtminstone. Det är ju många filmer där man har märkt det. Där är en karaktär de aldrig tilltalar med namn. Men i eftertexterna har karaktären åtminstone ett namn. Ja, alltså i en, sån här, i en sån här position så känns det som att det ändå är obligatoriskt verkligen. Och det är ju bara början på problemen när det gäller den här karaktären. Ja, för sen har hon ju som ingen roll heller. Inte mer en stereotypisk arbetsviken fru. Precis. För hon är ju som sagt besviken över att Richard inte längre har sitt gamla jobb och det här med att nu måste de anpassa sig efter den lön som han får nu istället och hon försöker ju aktivt att se till så att han helt enkelt skaffar ett annat jobb. Men när jag mm. säger att hon aktivt försöker göra det så menar jag då i typ tre stycken scener där man får se henne i någon minut i bästa fall. Ja, alltså hon tjatar ju om att ja, de har fått upp en position. Du, du ska ja. ju söka det helt klart för mm. Det är jobbet kommer att betala bättre och så mm. vidare och så vidare för det är det enda som är viktigt. Mm. Och vet du vad? Jag är beredd att köpa att den här kvinnan tycker att status och eh, levnadsstandard är det viktigaste utav allt. Mm. Och jag är beredd att inte döma henne för det därför att det är viktigt i mångt och mycket. Mm att ha ett hem och att kunna betala de räkningarna och att bo i ett område man trivs i och så vidare. Ja, ja det är en lyx för många, men mm. har man det så vill man ju naturligtvis se till att bibehålla det. Det är, det är inget skamligt där. Mm. Nej, absolut <laughs> Men de framställer ju henne som att hon är nästan beredd att gå över lik för att uppnå det. Ja. Nu är, överdriver jag ju naturligtvis till viss del, men vi ser ju tydligt att det är problem med pappa- och sonrelationen. Och Richard påpekar att det här nya jobbet kan bättra den situationen. Mm. Men det struntar hon fullständigt i. Därför det är det viktigare att vi kan behålla det här huset. Som är egentligen alldeles för stort och ja. så vidare. Ja. Och när han säger att ja, men vi kanske kan överväga att gå något steg längre ner- Jaha, och, och då vill du låta då, um, Darrens tänder ramla ut också. Det vill säga att de ska strunta i tandvård och allt möjligt. Och det är en sån ytterlighet. Hon drar det verkligen ah, till visst. sin spets. Ja. Bara för att man flyttar ner ett lite mindre hus och betyder inte det omedelbart att ens barn får uh, alltså tandproblem. Mm, <laughs> <eller något sånt. laughs> Nej. Hon är extremt stereotypiskt skriven. Mm. Och det är ju bara för att den inte ska råda några tvivel om vad det är för en karaktär. Och därför tycker jag det blir ännu mer konstigt när som jag redan har nämnt att hon gör ju ändå ganska mycket av en tvärvändning. Ja visst, det finns en anledning där till varför hon då helt plötsligt tycker att, vet du vad, du måste ha kvar det här jobbet, du är viktig för de här barnen. Mm. Men jag tycker fortfarande det sker alldeles för snabbt när hon då verkligen, verkligen har blivit skriven i sten hur sjukt gärna hon vill att situationen ska återgå till det, det, det som är normalt för henne det vill säga den tidigare liksom situationen de hade rent ekonomiskt mm. och så, så kan hon ändå bara åh, mitt hjärta har öppnats vi måste ha det på det här viset istället jag är villig att göra allt jag vill ju påstå att scenen där hon gör den här vändningen är ändå mm. en av filmens finare. Mm. Mm. För det är också det här subtila. Att det är inte så att hon säger rakt ut jag är beredd att ändra hela min åsikt för det här. Utan hon säger bara helt enkelt hur, hur mycket mindre pratar vi om att vi ska flytta till. Mm. Ja. Mm. Och det räcker ju för honom att inse att jo men hon har, hon har förstått vad det här betyder för honom mm. och vad han åstadkommer. Mm. Det är jättefint. Ja, det är det. Absolut. Men som du säger, hon är så skriven i sten. Och så står ju typiskt Hur tusan hände den här 180-graders vändningen? <laughs> ja. Var det är bara för att hon äntligen såg en familj som hade det lite svårare? Och titta, han bryr sig om och försöker hjälpa. <håll> mm. Mm. Då kan jag ju inte hindra det. Ja, nej, tult. precis. Sliskigt <laughs> <Tult> så <laughs> enkelt <laughs> går det inte. nej. <laughs> ja, jag undrar just vad Kate Vernon själv tycker som är då den personen som spelar Richards fru. Vad, vad hon själv tycker om den här rollen, att, mm. att inte ha något namn. För Kate gör väl en bra prestation som den fru hon ska vara. Det är jättedroligt att se som sagt att Kate Vernon spelar Richards fru. Nej men i en film som handlar så mycket om personligheter. Ja. Så är det så konstigt att en personlighet som ska vara så viktig för huvudrollen är så slätstruken. Mm. Jag vet, hon ska inte vara huvudrollen, hon ska inte vara i fokus. Men hon kan ju få lite mer mänsklighet, mm. Mm. ärligt talat. Eftersom det ändå är en familjemedlem och familjen ändå är någonting som är, nu höll jag på att säga, ett problem för Richard. Men alltså han har ju problem där hemma och att då ändå presentera sin son som Darren... Men att inte presentera sin fru som någonting annat än sin fru. Det blir så himla konstigt. För att visst, nu har, har inte sonen Darren som spelas av Devin Bostick heller någon egentlig roll alls. Men han har åtminstone ett namn. Och han spelar ju obstinat tonåring. Som har de här klassiska pappaproblemen för att pappa är ju aldrig hemma. Och pappa har alltid mittsat alla mina matcher. Precis. Så nu går jag här till garaget och tjurspraymålar lite grann i min tysthet. För jag är arg och upprörd. <laughs> jo men det är å andra sidan också en ganska fin scen på ett sätt. För mm. Mm. Vi, vi får se hur Darren som sådan heter och då Richards relation ser ut. Att han, mm. Mm. han har väldigt mycket irritation på sin pappa. Mm. Och han är väldigt besviken. Då att spela baseball gissningsvis mm. är en väldigt stor del av hans fritid och intressen och att inte pappa har kommit och sett en enda match är en enorm besvikelse för då, mm. då verkar det mm. som att pappa bryr sig inte om vad jag gör nice. och scenen där han har gått iväg och han står ute i deras skul och spraymålar på t-shirts är väldigt talande för han kommer ut och försöker visa lite omtänksamhet att ha fönstret öppet du vet ju att ångorna inte är bra för dig liksom, ja, de, ja. vad fin den där blir och så vidare och ja, Darren vet att det här är Tumt skitsnack För jag har redan hört det mm. 500 gånger Och man ändå ser att Richard han vill Men Darren litar inte längre på honom Så Darren som karaktär Det lilla han är med Är ju, är ju så mycket mer utvecklat Än frun <laughs> mm, mm, mm. Och det är också trist Ja, det är ju det. Men jag är ju glad att åtminstone sonen och pappan fick lite umgänge och att kunna lappa ihop sin relation. Även om det, som du säger, går väldigt smidigt. Ja, väldigt, väldigt. Alltså jag var säker på att de skulle ta det här någonstans i hela familjesituationen. Att det skulle hamna i fokus någon gång. Men den hamnade ju verkligen aldrig i fokus. Och alltså, så när det, när det väl då kommer till kritan och det blir en upplösning, då är ju den upplösningen över på fem sekunder också att... Allting går ju bara så bra som sagt Hela tiden Men du, jag väljer nog att tolka det som att vi ser Spadetag ur den här tillvaron mm. Det har hänt så mycket Som vi inte har fått se Vilket är ett problem för att En film är ett visuellt medium Vi vill se Precis. Mm. <laughs> Men ändå Jag köper ändå att det är Små gropar i den här tillvaron men mm. Mm. Jag hade gärna sett ett par gropar till Om vi säger så på tal om att det här faktiskt är ett visuellt media och att det som sagt vi får ju se vissa saker och det, det är sånt som man vill se mer av när det gäller ja, vad som händer bakom kulisserna. Det, det visuella i den här filmen, om vi bortser från alla miljöer och sånt här som alltså, jag egentligen inte har någonting att klaga på sådär. Men vad är det för konstiga effekter de slänger in där när de sitter och spelar schackturnering turnering mot slutet av filmen? <laughs> vad är det som händer? att du menar att eh, när en pjäs faller så lägger de in ett bom. Ja, precis. Och så här slow motion slår på en sån här schackklocka och det är bara bom. Mm. Och man bara, va? Va? Det tillför ju ingen känsla tycker jag. Mest på grund av att det går ju ändå så enormt bra för allt och alla i den här filmen hela tiden. <laughs> <skratt> med liksom något stackars litet undantag men alltså, när man då får se Dawson har jag för mig att det är hur han, han spelar liksom så, här så himla bra och man får se hur han i som sagt, slow motion då flyttar pjäser och slår på klockan och det blir sånt här dämpat, boomande ljud när han slår på klockan och han gör det typ tre gånger i rad men det tillför väl ingenting när det ändå går så himla bra för dem? Det var en sak om de hade haft en uppförsbacke, och så får man, man försöka bygga upp att kolla nu går det bra, kolla han gör rätt drag, men han har ju alltid gjort rätt drag. Mm. Alltså, grejen är ju den att jag vet ju varför effekterna är där. Mm. Det är ju för att, att dramatisera känslan av att nu sätter jag ner pjäsen här. Ja, visst. Nu är det satt, det draget är gjort, det är liksom mm. oåterkallarligt- Bom, bom, bom, bom, bom, mm, bom. Mm. jag fattar det, men som du säger att de har väldigt mycket back och det går väldigt bra för dem mm. Men samtidigt, det har inte gått bra hela tiden. De har ändå haft en del problem som har varit tvunget att lösas. Mm. Men som du säger, att hade, hade problemen varit större så hade det motiverat det här nästan bombastiska <skratt> Bom! <skratt> Ja, visst. DADAM! <skratt> det ifrågasätter jag också. Men sen är det ju en viktig turnering och... Eh, jo, visst, det är det Jag kan väl tycka det förgyller en del, men... Jag håller med, det är, det är snäppet överdrivet. Ja, det, det, jag tycker det är lite krystad. Det finns mer saker där som jag också tycker är krystadare. Bland annat en match som blir spelad oavgjord mellan två personerna. Och när de kommer fram till att, ska vi säga att det är oavgjort? Ja, det gör vi. Och så skakar de hand. Nej, jag tyckte inte om det, jag köper inte. Ja, men det är ju god sportsmananda som ska visas. Jo, precis, det är ju det som ska visas. Jag tycker den match är så himla påklistrad bara. Ja, för all del ja. En annan sak som irriterar mig som jag redan har varit inne på och det är det lite taffliga kameraarbetet här och där. Yeah. Mm, det håller jag med om. För där är scener där... Um de vill ha en väldigt eh, inzoomad kamera en väldigt stark närbild mm. men så rör ju sig skådespelaren mm. och då hinner inte kameran riktigt med Nej, <laughs> och det är det jag menar med att det syns att det här är en eh, tv-produktion för att ja. de har gjort lite vad de har kunnat med de resurser de har haft ja Visst. Jag kan väl köpa det som att det här är lite extra känsla av det realistiska som om du eh, filmar själv med en eh, vanlig kamera liksom, mm. att eh, mm. du får inte alltid bästa bilder och du har inte alltid folk perfekt i fokus och så vidare mm. Mm. det ger inte så mycket egentligen det framkallar mer frustration egentligen. Ja, ja precis. Ja, men det är precis som med de här effekterna som känns onödiga. De bidrar ju inte med riktigt någonting. Mm. Ja, det är tråkigt verkligen, för det är ju ändå en, en bra film i övrigt, som, som sagt. Mm. Och jag tycker om det visuella i de flesta avseenden, men ibland så syns det lite slarv. <laughs> Där är ett par saker som jag ska ta upp, och det lutar lite mer åt slutet, men jag tänker inte tala om sammanhang eller någonting sådant, utan jag tar bara upp visuella effekter. Mm. Och det är att helt plötsligt under den här turneringen de spelar så ser man en närbild på ett av barnen eller en halv närbild rättare sagt för det är bara halva ansiktet med mörk bakgrund under ett fladdrande ljus och så ser man en schackpjäs och så hör man då de läser upp olika rörelser, det vill säga D4 till C3 eller mm. vad det nu kan vara. Och så går det från det ena barnet till det andra som har en annan schackpjäs till nästa barn som har en annan schackpjäs. Och jag kände bara, vad ger det här montaget, den här filmen <laughs> egentligen? Alltså, hade det skulle utspelas på mycket längre tid, mm. visst, men... Jag hade hellre fortsatt att se snabba klipp från de flyttade pjäser, de klickar på klockan, man ser mm. när han flyttar, man ser när hon flyttar, man ser den motståndaren, man ser att de står och oroar sig uppe på det här åskådarbåset. Och... För det är ju vad de redan har gjort och det är det som funkar, så ja. Vad tusan är det här? De försöker Så... lite för mycket kanske. Ja, och på tal om att försöka för mycket. Vi nämnde att Dawson är ninja Ninjatoku. Ja, mm. oh, nej. Ja. Oh. Och han äh, säger ju också att han ser sina pjäser som sina ninjakrigare och de talar till honom om hur han ska flytta dem. Och, och det är ju lite fint ändå för då blir det ju en sån här liten, en liten grej som Richard säger att ja ni måste hitta era krigare inom er och låta dem liksom berätta hur ni ska göra nästa drag och det är lite lite fint sådär. Det är jättefint, jag tyckte, åh vad magiskt och fint, ja. Och så väljer de att faktiskt försöka visualisera det här. Och hade det bara varit att man såg en närbild på ett schackbräde där väldigt taffliga ninja-silhuetter hoppar <laughs> runt så hade jag ändå okej, okay, det är lite taffligt men får jag välja det här? Om det inte var för att det skjuter blixtar från dem också. <laughs> ja... Ah, uh, var kom det in från? Jag menar, du är ju anime -fantast. Ja, jo. Och jag misstänker att det här är nog någon slags inspiration från anime där ninja kastar ja, energibollar och ja, grejer. lite grann och så faktiskt. Men det passar inte in i resten av filmen. Nej. Så var tusan! Det gör ju inte det. Ja, det är ju ganska ändå vanligt, alltså anime och även live action, alltså när man gör en anime fast då med, med riktiga karaktärer eller riktiga skådespelare, det är ju rätt populärt att man, man gör det om allt möjligt och de är faktiskt rim, himla duktiga på att förmedla just den här typen av effekter, men göra det snyggt mm. och liksom få det att passa in och man köper liksom de här slow motion grejerna när någon flyttar en spelpjäs eller man köper det här jättetunga då boomandet när Ja, men en knytnäve träffar ett ansikte i någon form av kampsport och sådär men här görs ju inget av det där rätt verkligen. Äh, men det är för att det är inte det filmen har handlat om. Nej, visst. För det är en visuell stil i de här animerna som du pratar om där mm. det har varit konstant. Mm. Men vi har ju inte haft någonting sådant tidigare i hela den här filmen. Så var det någon som helt plötsligt fick för sig att jag ska vara lite kreativ. <laughs> Och kanske inte riktigt gjorde det på rätt budget så att säga. Nej, ja, det är, som du säger, jag hade också kunnat köpa det någorlunda sådär, om de bara hade slängt in silhuetter helt enkelt och ingenting mer. Men att det ska vara någon form av effekt där här också när de håller på att slå det här gör utfall. Och det är ingenting annat som händer i bakgrunden utan det är bara de här silhuetterna som dansar runt. Mm, eller flyger. <laughs> ja, eller flyger, ja. Alltså, jag, jag tycker att det kunde ha varit tillräckligt snyggt om man bara hade fått se från Dawsons ögon hur han tittar ner på spelbrädet. Och han liksom han, han har det lite svårt just då. Han är inte säker på vad han ska göra för drag. Och så plötsligt byts alla hans spelpjäser ut mot just silhuetter av då någon form av Ninja-krigare. Men inte mm. att de behöver hålla på att röra på sig och du vet det ska skjutas blixtar här och där från när de sparkar eller slår. Utan bara att han hade sett dem som just figurer Som ninjafigurer figurer istället för att se dem som liksom träpjäser istället. Det hade varit en, en tillräcklig effekt för mig. Och att han då hade sett hur någon av pjäserna kanske flyttar sig själv. Eh, eller bara vinkar åt honom att använd mig. Det är, det är mig du ska flytta nu så att jag kan komma dit och göra det här. Och så sen gör han det draget. Mm. Det hade varit mycket snyggare i så fall. Fast då hade det varit bra om man hade fått stifta bekantskap lite med Dawsons fantasi i filmen i övrigt. Ja, jo, annars, det hade ju kanske blivit lite väl malplacerat. För det är ju det det är nu också. Men jag Visst, de gjorde den där referensen tidigt i filmen. Men alltså, det är väldigt sent att använda den nu hela plötsligt. Bara så där mm. Och speciellt med de effekterna på det viset man gör det. Mm. Hade det hade ju kunnat komma in en gång tidigare också. Bara för att man verkligen ska... Ja, kunna förstå hur han tänker och för att det ska som sagt inte se lika malpasserat ut därför att man har ändå sett det en gång tidigare. Alltså det hade ju bara kunnat vara något litet. Det skulle ju vara det, det stora mot slutet där det verkligen är liksom uttalat eller ja, äh, väldigt då visuellt. Men någon, några små hintar eller exempel under resten av filmen hade varit, hade varit jättebra för då hade man köpt det. Ja, visst. <laughs> Men som sagt, för att vara en tv-film tycker jag det här är bra. Jag menar, där är brister i både manus och där är brister i kamerarbete. Och en hel del um, underliga val när det kommer till um, visuella och ljudmässiga effekter. Mm. absolut. Om man ska ta och summera det här. I, I ärlighetens namn, filmens hjärta är stort nog att man kan njuta av den ändå. Ja, absolut att den är. För... Det är en historia om en man som blir lärare till en grupp elever och tillsammans hittar de charmen i någonting som de alla kan få en passion för. Mm. Mm. Och den passionen driver dem att komma längre i livet. Mm. Och nå nya höjder som de kanske inte hade nått tidigare. Och när det kommer till inspirerande filmer och mycket feelgood jag tycker den här funkar. Ja, jag, jag började med att tänka när jag, när jag bara hade kommit ett par minuter in i filmen att det här kan nog kanske bli en lite svår film till en början och framförallt att den skulle vara lite så här halvt stereotypiskt ändå som jag sa, det, är en, det det jag visste om det var ju att det var en lärare som skulle ta hand om en klass som kanske var lite problematisk av sig och sen kommer det väl att gå bra så småningom och visst, det är som trevliga filmer men ändå, just i den början när man fick lära känna klassen lite granna och vem Richard var väldigt, väldigt, väldigt ytligt sådär. Så jag kom inte in i det så himla snabbt som jag brukar kunna göra. Men så vände ju filmen då efter en tredjedel ungefär och började bli väldigt intressant och även spännande när man introducerade det här schackelementet. Och jag tänkte att oj, men det här var ju, oj, det, det hade jag verkligen inte förväntat mig och det var som kul att, att följa hur alla barnen utvecklas just i sitt schackspel. Och det börjar nystas upp lite historier här. och vad, vad de har för motgångar hemma. Eller vad de slåss med, med sig själva och sådär. Men spänningen för mig försvinner dock lite granna efter ytterligare en tredjedel. Att det är fortfarande en, det är en jättefin film. Och den är väldigt varmhjärtad. Och det är en bra film för hela familjen. Men jag saknar som den här spänningen och framförallt så saknar jag något motstånd i den. Jag tycker att det, det rullar på för bra när, när det väl börjar gå bra. Jo, men det kan jag fullt och fast hålla med om att eh, det kunde ha varit en brantare kulle för dem att ta sig över så att eh, spänningsmomentet hade behållts på ett annat sätt. Där är ju ett par spänningar i den här som vi inte vill ta upp därför att Nej, det är värt att uppleva den här filmen för sig själv, så att mm. säga. Och mm. alla nyanser och alla upptäckter som görs. Och mm. Alla små segrar som också görs. Men du har helt rätt att den kunde ha varit lite mer krydstark så att säga. Jo, för det är som sagt, vissa scener har jag varit lite svårt för att, för att smälta ändå, att det bara allting går allas väg och allting serveras bara bara en sån sak som att Richard plötsligt får pengar för att kunna köpa in schackklockor till då barnen när de sitter och spelar för när de sitter i klassrummet så spelar de ju bara som vanligt så att säga utan några, några tillbehör för att mäta tiden hur lång tid det tar på sig för varje drag och sådär, för det gör man ju annars i en schacktävling och så plötsligt så är det bara en person där på, på, på plats när man har en av de här tävlingarna som säger, va? Men har ni inga pengar till klockor Men du, tar de här kontanterna och köper er några klockor. Och jag tänkte, va? ja... det var ju snällt. Men varför? Jag kan ju förstå att man tycker det känns lite... så där. <laughs> <laughs> men för mig personligen så bidrar det bara till den här feel good känslan Att det finns människor som... Inser att oj, ni har det inte så bra låt mig ge en liten hjälpande hand i alla fall mm. för det är någonting jag tycker man saknar mycket i vardagen alltså jag hade gärna sett fler generösa människor göra saker för andra mm, absolut Och du har ju helt rätt att det är ju väldigt sockersött men jag tycker det bidrar ändå till, till känslan av filmen men då är ju min stora fråga till dig Thomas. Skulle du rekommendera den här? Ja, det skulle jag ändå göra. Jag skulle säga åt folk som sagt att vara lite beredda på att även om det här nu är ett drama och den är intressant och det är kul att den är baserad på, en, på någonting som är en verklig historia så den är bitvis spännande men bitvis så är den ganska enkel också. Det, det är inte så himla välutvecklade karaktärer. Historien är det man fokuserar på. Och det går väldigt bra för alla rätt och slett rakt igenom. Men det, det är ju en fin och en trevlig film att se. så att Absolut. Men, tycker man om den här typen av filmer så, så tycker jag att man ska se den här. Jag är inte så säker på om jag kommer att se om den jättesnart. Men, men nog kommer jag väl att se om den någon gång. Det kommer jag att göra. Om inget annat kommer du väl att se den för Ted Danson igen? <laughs> ja, det kommer jag definitivt kunna göra, ja. Mest för honom, ja. Och med det sagt så um, är det kanske inte så mycket mer att tillägga om Knights of the South Bronx. Nej, utan det är väl dags att bege sig vidare helt enkelt och ta sig an nya äventyr i vilket mm. format det nu än blir. <laughs> så mycket att se, så mycket att läsa, så lite tid. <laughs> Men tills dess, jag heter Danny Arling och jag är Thomas Engström. Det här är eskapisterna.